سبلولی په مزد جنازه کې و یکبیرو اربع تکبیرات سلور تکبیرونه په د دې دوه علماو اتفاق دی او اجمالا اگر جدی نسې وا تکبیرونم ثابت دی اسوخ چوي منسوخ دی نو خبره زکه وزنداره نه ده چې د پیغمبر علي سلام نه پس صحابو د صلور و تک منسوخ دی او نصیواتک بیرونه ویلي لته ومنسوخ دي نه صحابو په منسوخ عمل کولو سپوښوي په خبره اگر چې غوړه سلور دي خو دې نصیواب راوړي يتاعوذ بعد لولا الله اکبر دی اول نو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم به وي ثم يقرؤ فاتحه الكتاب بیا و فا ول تکبیر کی سوره فاتحه وای د دا صحابو نه ثابت را اکه سنا چاوي نو سنام ثابت را دواړه خبرې د صحابو نه ثابتي دي دغه مردا چاهناف وای وای سورې فاتحه د دعا په نیت دی وای او د خیرت په نیت دی نوای ثم يكبر الثانيه بادي ذوالله اكبر وي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بادي درود وي په نبي رې السلام وګوره دا درود ابراهيمي بل درود چې په صحیح سنت ثابتي هغه دی وي جنازي د پرخاص یو درود خلکو جوړ کړي اللهم صل وسلم وبارك تو ورحم تو دا سې وګدال الفاظ دي نو ابن حمام وی دا حدیث من قطع ثابت نه نا قطع دے نو وی شل یو سلوی خا حدیث و سرسائی سنت سر راغل درود اتا پا کیا غزوئی پسی گرزی جنادم چه ما شملے خین و سلا ورلہ درود پا کیوایا جگو رسول اے فاتح هم ٹولو خلقو لیا دی سلام ور ته یاد ده پاول تکبر کې دا وایا پدويم کې د مجدره شریف وایا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد والافضل ان يتمه چې دا دروز پوره کې به قولي کما سورله تعالی ابراهیم اله قوله انك حمید مجید ولا يفلداس بنکای ما يفلو كثير من الاوام چې کای ډیر داو امره من قرات میذال ان الله و ملائکته قد بهم تکبیر کیوئے ی شلونا علی النبی فئن لا تصح صلواته اذا اقتر عليه اذا مزد جنازی و نشی کی جکل اختصارو کی پدی بیا بدرم تکبیر و و يدل دوا بغواړي مړی تا او مسلمانانو ته بیمار سنذكروه زردي چا و موږ ذکر کو دا هادي شنو ان شاء الله تعالی ثم يكبر الرابع بیا وسلورم تکبیر وای وګور دا ثابت دی و يدعو سلورم نفس دم سلام نفس دعا او غواړي ومن احسنی خاسته دعاسره اللهم لا تحرمنا اجره الا مون د دې میت د اجر نه محروم کې ما ولا تفتن بعده دنا پس مو فتنه کما چې واغفر لنا وله مون تب خنه کیو د تمو کی دغره کلا نا کلا د سلورم تکبیر نپس خو سلام ګرځي کړه لګي ساری د لیپای کې صحابه دعاګانې وېري حرمه رو کیم کلا سلورم تکبیر جوې سات ولهاړي طافه دي دینه وملکې پدې حديثه وملک حضرت اودا شهیدشته کار سروړ په ذکر کې اشاره شي نو فتحواله به مراینې دیوله ها والمختار ور ادا دا ايطول الدواعه فی الرابعه چې دعاده یوجد کی پدې سلورم کې خلاف ما یا تعذو الناس خلاف د غیره جکثر او خلکو مختصر غن په عادت جوړ کړي د وجد حدیث ابن ابي يوفا نا اغه سنذکورهو ان الله تعالی زرد چو یا بدر تذکرکو وصل الله تعالی لا خیر خلقه محمد الی و